ותרם מלכת שבא את חכמת שלמה, והבית אשר בנה. ומאכל שולחנו, ומושב עבדיו, ומעמד משרתיו, ומלבושיהם, ומשכב, ומלבושיהם, ועלייתו, אשר יעלה בית אדוני, ולא היה עוד ברוח. ותאמר אל המלך. אמת הדבר אשר שמעתי בארצי, על דבריך ועל חכמתך, ולא האמנתי לדבריהם עד אשר באתי.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 שנהבים וקופים ותוכיהם. ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעושר וחכמה. וכל מלכי הארץ מבקשים את פני שלמה לשמוע את חכמתו אשר נתן האלוהים בלבו. והם מביאים איש מנחתו, כלי כסף וכלי זהב, וסלמות, נשק ובשמים, סוסים ופרדים, דבר שנה בשנה. ויהי לשלומו ארבעת אלפים אוריות סוסים ומרכבות, ושנים עשר אלף פרשים, ויניחם בערי הרכב ועם המלך בירושלים. ויהי מושל בכל המלכים, מן הנהר ועד ארץ פלישתים ועד גבול מצרים. ויתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב.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 וימלוך רחבעם בנו תחתיו.